коли я попрохав у нього тихцем від тітки-трикарбованці для перукаря. Отоді вже замільйони нам. І спав на штанах із лижної пари, прасуючи їх. А доля таки пожартувала зі мною. Замість будинку під лірою я втрапив суботнього вечора до асинізаційної валки. Було щось небуденне. Високе в тому, як ми збиралися, і це мене трохи утішило. Дядько дістав з горища фронтову сумку, яку ховав від діда Єврася, бо той поривався порізати її на підметки. Вдарив об коліно, струшуючи пилюку. Сіра хмарища завихорилася довкола абажура. Дякувати Богові тітка Дора ще не повернулася з пивниці. Зробив бутерброд з трьох буханців хліба та двох кусинів сала, а ще поклав до сумки піввінка цибулі, миску кислих огірків, дві чесничини, дві півлітри коньяку власного виробництва, підфарбованого паленим цукром піла, дюжину рогаликів і дюжину пиріжків з капустою та горохом. Їх приносила з пивниці тітка Дора. Решета помідорів сливок, а яблук без міри. Потому дядько вніс із хлівця старі лахи, і ми вбралися в керзові шкарбани, які на всю Солом'янську вулицю волали їсти. Аж мусили їм кинути по десяткові черстових черствих горохвяників. У бавовняні штани, на яких заладками не видно було живого місця, і у ватні піджаки із саморобного сукна. У цих піджаках парубкували, дівували дід Євраз і баба Одарка. На голову собі дядько нап'яв вушанку, що в ній дід Євраз воював у першу імперіалістичну, а мені поожованого коровою манькою фетрового капелюха. Тим капелюхом тітка Дора досі йому дорікала, вертаючись від кума цекала. Під величезною зеленоокою мухою дядько повісив свою голову разом з капелюхом на кілок провітритися, бо ранком мусив здавати бухгалтерський звіт за квартали і хотів почуватися свіжим. А корова Манька, який тієї ночі не спалося, за ніч зробила з капелюха гармонію і вдосвіта заграла на ній, усіх побудивши. Прокинувшись, дядько кинувся у двір, бо похопився за головою, а голова висіла на кілку цілісінька і тільки лупала очима в такт колінцям гопака, що його награвала зелена корова Манька. Дядько з великої радості, що корова знехтувала його головою, пішов навприсядки по двору, збивши таку куряву, що вона затьмарила ранішнє сонце, і в Ірії ще довго теревенили про непередбачене астрономами сонячне затемнення і боялися, що то на війну. Нарешті ми вийшли в темний осінній вечір. Місяць ще не вибрався з зашиферних дахів Солом'янки –